njegova osnovna načela. Islamska ekonomija je poznavanje i primjena naredbi i načela šarijata koje spriječavaju nepravdu i usticanju i raspolaganju materijalnih dobara A sve u cilju pružanja zadovoljstva ljudima i omogućavanja da vrše svoje dužnosti prema Allahu Đalešanu čovjek se u donošenju svojih ekonomskih odluka treba ponašati striktno u skladu sa božanskim principima i normama kako bi te njegove odluke bile ispravne i kako bi pogotovo kada su u pitanju drugi i odnos prema drugima poštovao ispoštovao njihova prava to jest kako ne bi ugrozio njihove živote i njihove materijalne interese Allahu dželle kaže ya ayyuhalladine amenu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 Islamske ekonomije je socioekonomska pravda i blagostanje. Allah dželešanuhu kaže: "Men amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyyinahu hayatam tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum uh, bi ahsani ma kanu ya'malun." Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernike, mi ćemo dati da proživi lijep život I doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. <coughs> Također Allah jelešanuhu kaže Inna Allah je'muru bil adli, wal ihsani, wa ita'i zil kurba, wa jenhaa an il wal munkeri, wal bagli. Ja'idhukum la'allakum tazakkarun. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Da pouku primite, on vas savjetuje. Prema tome primarna intencija islamske ekonomije je uh, uspostava socioekonomske pravde i blagostanje. Šta je to islamski ekonomski sistem? Islamski ekonomski sistem bi mogli definisati kao skup institucija, odnosno službenih i neslužbenih pravila ponašanja koje je ustanovio zakonaadavac odnosno Allah žeelešanu, kroz pravila koja Kuran propisuje i poslanih se odlahho re oselem pojašnjava u svoe sunnetu a koja se e, na nove situacije prenose putem ištihada pravničkog rasuđivanja a koja se bave ta pravila se bave raspodijelom prirodnih resursa razmjenom e, i proizvodnjom dobara i usluga i distribucijom ostvarenog dohodka i bogatstva Prvo i temeljno načelo islamske ekonomije je da je Allah Želešanuhu konačni i apsolutni vlasnik sve imovine. Na ovom, čelu, na ovom načelu počivaju i na njemu se dalje razvijaju sva ostala načela. Allah Želešanuhu je apsolutni vlasnik i konačni vlasnik sve imovine. Čovjeku je dato vlasništvo. On je Boži ovlaštenik u korištenju imovine. Allah Želešanuhu mu je to vlasništvo privremeno dao. A dao mu ga je da bi mogao izrušavati svoje materijalne obaveze prema Allahu Želešanu. I da bi mogao izrušavati i sve druge obaveze. Netačna je tvrdnja onih koji kažu ja vladam i upravljam sam sobom, ja sam vlasnik svog tijela, ja sam vlasnik svoje imovine i njome mogu raspolagati kako hoću. Ne, Allah Jelešanu je želešanu je apsolutni vlasnik i on ti je privremeno dao vlasništvo nad tom imovinom, nad tvojim tijelom i njima možeš raspolagati samo onako kako ti je on dozvolio i kako je on propisao. Allah je želešanu kaže Subhane Lahu ma fise ma vati ardi kullu Lahu kanitun. Hvaljem neka je on naprotiv njegovo je sve ono što je na nebesima i na zemlji njemu se sve pokorava. Drugo načelo, uspostavljanje pravične ravnoteže između vlasničkih prava i obaveza i privatnog i javnog interesa. Uspostavljanje pravične ravnoteže između vlasničkih prava i obaveza i privatnog i javnog interesa. Islamski ekonomski sistem priznaje, zagovara i štiti pravo na privatno vlasništvo, koje podrazumijeva pravo pojedinca da posjeduje vlastitu zemlju i imovinu i sredstva koja su mu potrebna za proizvodnju ali pod uvjetom da korištenjem tog prava ne uzrokuje štetu po javni interes i da se ono ne pretvori u određene oblike ponašanja ekonomskog, neprihvatljivog ekonomskog ponašanja kao što je monopol roba koje su potrebne javnosti dva su načina na koje pojedinac može steći pravo na vlasništvo. Prvi je kreativni rad, a drugi je prenošenjem vlasništva sa drugog pojedinca na njega, a taj pojedinac je također ostvario vlasništvo ili svojim kreativnim radom, ili poslovnim ugovorom, ili ugovorom o darivanju ili na bilo koji drugi zakonit način. Dokaz da se pravo na vlasnictvo stiče svojim kreativnim radom su riječi poslanika salallahu alaihi wa sallam dajte nadničaru nadnicu, platu prije nego što mu se osuši znoj na njegovom čelu. Naravno nije to obaveza, ali to ukazuje na e, veličinu tog prava i značaj tog prava da poslanik salallahu alaihi wa sallam, insistira i traži da se ta nadnica i plaća isplati prije nego i završi svoj, završi svoj rad. A dokaz da se e, pravo na vlasništvo stiče e, transferom su ili prenosom vlasništva sa drugog pravnog lica ili subjekta, su riječi uzvišenog o vjernici jednim drugima na nedozvoljen način i manje ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak. Trgovina je ovdje primjer, dozorjen je i svaki drugi oblik zakonitog prenošenja ili transferiranja vlasništva sa jednog pravnog e, ili e, fizičkog lica na drugo pravno i fizičko lice. Pravo na vlasništvo ima dvije dimenzije. Pravo na privatno vlasništvo i pravo na zajedničko vlasništvo. Pravo na privatno vlasništvo znači Pravo pojedinca da koristi, uživa i raspolaže materialnim stvarima te isključi druge iz upotrebe i uživanja. A njegovo pravo na zajedniško vlasništvo je pravo pojedinca da ga drugi ne isključe iz upotrebe i uživanja određene imovine. Javno vlasništvo, opće korisna javna dobra, ostaju u vlasništvu države ili pod njenom kontrolom i nadzorom kako bi se mogle osigurati osnovne životne potrebe i zaštititi interesi zajednice i društva. Svi članovi društva imaju jednako pravo na korištenje prirodnih resursa. Međutim, nakon kreativnog rada pojedinca sa ovim resursima Oni stječu pravo prvenstva u upotrebi i uživanju nastalog proizvoda, ali se time, naravno, ne poništavaju prava drugih. O tome govore poslanikove, salallahu alihi vasallam, riječi ko oživi zamrlu zemlju, ko kultiviše neobraženu, zapuštenu zemlju, ona pripada njemu i svako ostvorenje koje pojede bilo koji plod s te oživljene zemlje računa čemu se kao sadaka Ko ogradi neobrađivanu neobra, ne zemlju, ona pripada njemu. Ovdje se, misli, ovdje se isključivo misli na zemlju koja nije u privatnom vlasništvu. I čim se korištenjem ne ugrožava, privatno, kao što su putevi, dvorišta, dovod ili javno dobro, kao što su greblja, smeklišta i sl. Zakonita povreda privatnog vlasništva. Država ima pravo u općem interesu izgradnja aerodroma, puteva, vodovoda, kanalizacije, podizanja tvornica, regulacije vodotoka, izgradnje naselja, oduzeti nekretninu u privatnoj svojini, s tim da je dužna vlasniku imovine isplatiti pravičnu kompenzaciju ili mu omogućiti sticanje vlasništva na zamjenskoj nekretnini. Povreda privatnog vlasništva u ovom slučaju uskladuje sa šerijatskim pravilom opći interes ima prednost nad posebnim odnosno privatnim interesom. To je ono što e, primjenom ovog principa e, ili primjene princi, ovog principa se u današnje vrijeme često pribjegavala i vidimo da ono ima da to ima uporište u šerijetu i da je dozvoljeno državi da na ovaj način otuđi ili uzurpira privatno vlasništvo, ali pod uvjetom da, da mu da pravišnu kompenzaciju ili mu osigura zamjensku, zamjensku ovaj, nekretnjenu. Vlasničke obaveze Allah želešanuhu je iz svoje mudrosti obskrbio pojedince većim mentalnim fizičkim i drugim mogućnostima snalažljivost, pronicljivost u odnosu na druge što te pojedince čini sposobnijim za sticanje vlasništva nad većom imovinom. Iz toga proizilazi da su njihove obaveze i odgovornosti veće od obaveza i odgovornosti drugih. Nakon što izvrše svoje imovinske obaveze, zekat, izdržavanje porodice, troškovi hađa, na propisan način i u propisanoj količini, njihovo pravo nad njihovom imovinom smatra se neotuđivim i nikoga nema pravo uzurpirati. U hadisu se izričito kaže zabranjeno je uzimati imovinu muslimana osim uz njegovu saglasnost. U vlasničke obaveze spada i savjesno raspolaganje imovinom i njeno korištenje samo u šarijatski dopuštene svrhe. Zabranjeno je rasipati, uništavati i koristiti imovinu u svrhe koje šarijat ne dozvoljava. O tome je uzvišeni veli, daj bližnjem svo, svome pravo njegovo i siromahu i putniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šeitanova, a šeitan je gospodaru svome nezahvalan. Rasipništvo se razlikuje od čovjeka do čovjeka, od situacije do situacije. Ono što je za nekoga rasipništvo, za nekog nije Rasipništvo siromašne osobe i i imućne osobe nije, nema nema jednak, nema jednak status i nema jednaka obilježja. Tako da se prilikom definisanja samog pojma rasipništva vraćamo na konkretan slučaj i u tom slučaju određujemo šta bi to, šta bi to moglo predstavljati u, u tom slučaju rasipništvo. Ovo nam govori da vlasničke obaveze za sobom povlače i određenu odgovornost. I metkom kojeg ti Allah dao i kojim te Allah Allah Željšanu obskrbio i meta kojeg ti je Allah Željšanu dao, trebaš staviti u službu njemu i možeš ga koristiti, dozvaniti da ga koristiš samo u granicama koje je on propisao. Ne možeš njime raspolagati onako kako ti hoćeš i kako ti želiš, pozivajući se na onaj princip kojeg smo navoli na početku, da je to tvoje da ti njima možeš raspolagati kako hoćeš. A ulaži Lešanu je postavio jasne granice, a jedna od tih granica je da čovjek ne rasipa, ne rasipa svoj imetak i da ga troši racionalno i a, u propisane sve. Sudska zabrana raspolaganja ili ograničavanje raspolaganja privatnim vlasništvom poznato u islamskom pravu kao el-hajđer, pod određenim okolnostima, kao što su nepunodobnost vlasnika, gubitak pameti, rasipništvo, kojeg smo malo prije i stečaj, dozvoljeno je izreći sudsku zabranu raspolaganja privatnim vlasništvom, odnosno staviti takav imetak pod skrbništvo. Ovaj propis temelji se na riječima uzvišenog i rasipnicima i metke koje vam je Allah povjerio na upravljanje ne uručujte, a njihov imetak za njihovu izhranu i odjevanje trošite i prijatne riječi im govorite. Također zasniva se na praksi poslanika, vasalem, koji je muadov imetak, nakon što je zapao u dugove, stavio pod skrbništvo i sav prodao, tako da muadu nakon što je otplatio njegove dugove nije ostalo ništa. Treće načelo e, islamskog ekonomskog sistema je obaveza poštivanja ugovora. Ugovor je vremenski ograničen instrument koji ima svoj određeni cilj. U njemu se navode obaveze koje svaka ugovorena strana treba ispuniti kako bi se ostvarili ciljevi ugovora. Interesantno je da je Boži zakon po svojoj biti ugovornog karaktera. On je u stvari zavjet između Allaha Čelešanuhu i čovjeka. Ukoliko čovjek e, ispuni svoj zavjet, bude vjerovo Allaha Čelešanuhu i izrši svoje obaveze, Allaha Čelešanuhu je na sebe preuzeo obavezu da će, ga, da će mu oprostiti grijehe i da će ga uvesti u džannet. تأي <تصفيق> زاوية عговор وشهود찬ство الله جل شانه هو عزه اول لودي يوش و ازلو. او الله جل شانه كاجي و اذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا انت تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافرين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 Allah Želešanu podsjeća vjernike na obavezu e, poštivanja ugovora, bez obzira o kojoj vrsti se ugovora radilo i bez obzira u kojoj formi su ugovori zaključeni. Allah Želešanu traži striktno poštivanje ugovora, pod uvjetom, naravno, da njihov sadržaj ne proturijeći šarijatskim propisima. U suri El Maide, Allah Želešanu izričito kaže... O vjernici, ispunjavajte obaveze i ugovore. A u suri El Isra, Allah Đalešanu pojašnjava da će se za nepoštivanje ugovora na sudnjem danu nositi i snositi odgovornost, odgovarati pred Allahom Đalešanu. Kaže Allah Đalešanu, i ispunjavajte obavezu jer će se za obavezu zaista odgovarati u Afu bil ahd innel ahde kane mesula šta više predanost uh, uvjetima ugovora izvršavanje i poštivanje ugovora je jedno od, jedna od temeljnih odlika uh, muslimana vjernika a nepoštivanje ugovora je jedna od odlika i znakova licemjerstva kao što kaže poslanik salallahu alaihi wa sallam tri su svojstva licemjera a jedno od njih je i kada s nekim zaključi ugovor on ga prekrši Kur'an upučuje muslimane na pisani oblik ugovora i postojanje svjedoka ugovora Svrha dokumentacije ugovora jeste razjasniti sve nesporazume ili nejasnoće oko obaveznih, oko obaveza ugovornih strana. Time se ujedno ujednosaigurala da su sve ugovorne strane u potpunosti upoznate sa onim na što se obavezuju i koje su njihove odgovornosti. Ova instrukcija sadržana je u najdužem kuranskom ajetu poznatom kao ajetu dej ili ajet o dugu.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 neka mu u pero kazuje i neka se boji Allaha gospodara svoga i neka ne umanje ništa od toga a ako je dužni krasipnik ili slab i ako nije u stanju u kazivati onda neka kazuje njegov staratelj i to vjerno i navedite dva svjedoka dva muškarca vaša a ako nema dvojice muškaraca onda jednog muškarca i dvije žene koje prihvaćate kao svjedoke ako jedna od njih dvije zaboravi neka je druga podsjeti Svjedoci se trebaju na svaki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 Ako to ne učini, učinite, onda ste zgrešili i bojte se Allaha. Allah vas uči i Allah sve zna. E, zapisivanjem i evidentiranjem ugovora štite se prava i e, izbjegava se, izbjegavaju se situacije u kojima može doći do nesporazuma, do koji, u kojima može doći do negiranja e, da, da je ugovor uopće potpisan i da je Uh, jedna od strana ugovoru na sebe preuzela određene obaveze. I to je, to je nešto št, čime, čime se štiti, štiti uh, uh, vlastito vlasto i pravo od drugih. A koliko zaštitu ugovor uživa u islamu, najbolje govori činjenica da u islamskom pravu je uh, postoji osam različitih klasifikacija ugovora po različitim osnovama. A sve te podjele su u e, cilju zaštite ugovora i njegovih važnih aspekata, e, izvršivosti, pravne valjanosti, neopozivosti i slično. Mi ćemo ovdje navesti dvije, dvije ovaj, klasifikacije, klasifikaciju s obzirom na Mogućnost jednostranog opoziva i klasifikacija sa obzirom na valjanost i ništavnost. S obzirom na uh, mogućnost jednostranog opoziva, ugovore dijelimo u tri vrste. Ugovore koje je moguće jednostrano prekinuti. Kao što je ugovor o poslovnoj garanciji, kao što je ugovor o Zalogu. S druge strane imamo ugovore koje nije dozvoljeno jednostrano prekinuti, kao što je ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu i drugi slični ugovori. I treća vrsta ugovora, ugovori koje je dozvoljeno obostrano prekinuti, kao što je poslovno udruživanje, ešerike, ugovor o zastupanju elvikala, oporuka Elvasije, ugovor o posluzi, ugovor o zajmu, ugovor o ostavi i e, drugi ugovori. S obzirom na pravnu valjanost, ugovori se dijele na pravnovaljane i ništave ugovore. Pravnovaljani ugovori su ugovori koji sadrže sve bitne elemente i zadovoljavaju propisane šerijetske uljete, odnosno to su ugovori koji su zaključeni na način da proizvode konkretna pravna dejstva koja je Allah Želdešanuhu vezao za šerijetski ispravne ugovore, a ta dejstva su prenos vlasništva, pravno raspolaganje i sl. Tj. S druge strane, ništavi ugovori uh, su ugovori koji su u nekim svojim bitnim elementima protivni nekom od šerijetskih načela kao na primjer kada je predmet kupo ili cijena robe nepoznata ili ako postoji neki bitan nedostatak u bitnom elementu ugovora ili ako je ugovor u globalu zabranjen kao što je ugovor koji sadrži kamat. Četvrto načelo. Osnova u poslovnim transakcijama, muamelat i ugovorima je dozvola. Iz ove osnove Izuzimaju se transakcije i ugovori koji sadrže elemente prevare, koji vode ka nezakonitom prisvajanju tuđeg imetka i do sukoba i mržnje među ljudima. Visoko rizične vrste ugovora sa elementima kocke ili hazarda, ugovori koji su u svojim bitnim elementima protivni nekom od šarijetskih načela ili ugovori koji su globalno zabranjeni, kao što je ugovor koji sadrži kamatu. Četvrto načelo, osnova je u poslovnim transakcijama i ugovorima dozvola. Svi ugovori, sve poslovne transakcije su u osnovi dozvoljene. Iz ovog općeg principa izuzimaju se samo uh, spomenute vrste ugovora, dakle ugovori koji u sebi sadrže elemente prevare ili prisvaja, nezakonito prisvajanje tuđeg imetka i slično tome. Na čemu se temelji ovo načelo? Ovo načelo se temelji na sljedećim dokazima. Prvo, kur'anski ajeti u kojima se odvjernika traži dosljedno izvršavanje preuzetih obaveza i poštivanje ugovora, kao što su riječi Uzvišenog: "O vjernici, ispunjavajte obaveze." Reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto to vam on naređuje da biste to na umu imali. A bili su još i prije Allahu obavezali da neće uzmicati, a za Allahu da, tu obavezu će se odgovarati. Iz ovih ajeta se jasno vidi da je ispunjavanje obaveza u koje bez sumnje spadaju i one obaveze, koje je Allah i Želešanu nije propisao, nego ih je čovjek samovoljno na sebe preuzeo, e, kao što su poslovni ugovori, zavjet, dug i obaveza prema Allahu i Želešanu, za koju ćemo odgovarati na sudnjem danu. A da bi nešto bilo obaveza, ono prije toga mora biti propisano da, da. i dozvoljeno. Allah i Želešanu od nas traži da poštujemo te ugovore, da izvršavamo obaveze. Obaveze koje smo mi preuzeli sami na sebe, od nam ih nije propisao. Da bi nešto mogli izvršiti, ono prije toga mora biti u osnovi dozvoljeno. E, tako da na osnovu tih ajeta znamo da su sve poslovne transakcije i svi ugovori u osnovi propisani i dozvoljeni. Jer Allah Želešanu, još to jednom podlašim, traži od nas da to ispunimo i da izvršimo. Zatim, su riječi poslanika, salallahu alaihi wa sallam, Nagodba između muslimana je dozvoljena, osim ukoliko se radi o nagodbi kojom se zabranjuje dozvoljeno i dozvoljava zabranjeno. U nekim verzijama ovog hadisa dodaje se muslimani su ograničeni uvjetima ugovora. Nagodba u poslovnim ugovorima, u dugovanjima je dozvoljena. Također muslimani su ograničeni uvjetima koji jedni drugima postave u ugovorima što znači da su ugovori u osnovi dozvoljeni da su propisani i da ih treba izvršavati i ispunjavati svoje obaveze preuzete tim ugovorima što je još važnije to nam ukazuje na ovu osnovnu dozvolu iz koje mi uh, uzimamo uzimamo uh, dozvolu svih ugovora, svih poslovnih transakcija, ukoliko one ne sadrže ni jedan od spomenutih elemenata. Treći argument, poslovni ugovor i transakcije spadaju u onu vrstu ljudskih aktivnosti koje se u islamskom pravu karakterišu kao LFA, LAD, odnosno uobičajene aktivnosti, svakodnevne aktivnosti, svakodnevna životna praksa, a takvi postupci su u osnovi dozvoljeni. Ovaj princip sličan je principu izvorne dopustivosti svih stvari. Sve su stvari u osnovi dopuštene. Allah Želešanuhu je dopustio ljudima, dozvolio da koriste sve ono što je on stvorio. I na mnogim mjestima u Kur'anu kaže ono što je stvorio za vas, ono što vam je dao, ono što vam je stvorio. A ono što nam je stvorio i dao, dozvolio nam je koristiti i njime, njime upravljati. To se podjednako odnosi i na stvari i na i na postupke.